ככה יעשה איוב כל הימים. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויומר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ איש וישר, ירא אלוהים ושר מרה. ויען <פיין> הסתן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סכת בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו לא מסביב. מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, לא, אם לא על פניך יברכך.